Og velkommen til Bogmærkets juleedition og glædelig 12. december. <gå> vi er halvvejs! Vi er halvvejs til jul. Lige om lidt af det juleaften. Og i går, der hørte vi jo om fællesang. Ja. Hvor man hentede alle de gamle mennesker. Og så sang man bare julesangen. Og så sang man og op ved bedstefar med harmonika. Tror du, at vores hovedperson får lov at se Nissepok i det her afsnit? Han har jo en hemmelig plan om at fange Nissepok. Mm. Det kan være, at det er det, vi skal høre lidt om. Det håber jeg. Vil du læse? 12. december. Nissepok sidder på høloftet over stallen. Han snakker med dyrene. Det er nat, og der er ganske, ganske stille. Det busler det i høget, og konen Maren tykker drøv. Men ellers er der stille og lunt og rart på høloftet over stallen. Psst, siger Nissepok. Hvordan går det dernede? Kristen kigger op på ham. <tryk> siger den søvnit. Ja, yeah, for mit vedkommende. Jeg har fået, hvad jeg kunne spise, så jeg er godt tilfreds. Ja, yeah, siger gamle Lotte. Også mig. Jeg har også fået, hvad jeg kunne spise, så jeg er også godt ganske tilfreds. Godt ganske tilfreds? Yeah, ja, siger gamle Lotte. Også mig. Jeg har også fået, hvad jeg kunne spise, så jeg er ganske godt tilfreds. Også mig, siger konen, der hedder Maren. Når jeg har tykket drøv, så har jeg i tænden at sove. Ah, siger Nissepok, sækken en flot dogne dyr. I tænker jo ikke på andet end at æde hele dagen. Åh, oh, siger grisen fornærmet. Hvad så med dig selv, de gamle vindtør utyske? Du æder som en værre nogen af os. Ja, det er muligt siger Nissepok, men jeg har andre glæder her i livet. Hvad er det for andre glæder? spørger den fornærmede gris. Tja, siger Nissepok og klør katten bag øret. Jeg laver for eksempel en hel del narrestrejer. Hvad kommer det mig ved? siger grisen. Du laver fjæs og pænk i din alder. Er du ikke over 100 år gammel? Er du tosset? siger Nissepok. Jeg er helt nøjagtigt 173. 20 år gammel, og tænk dig, du dogne gris, i alt den tid har jeg lavet både den ene og den anden af Py, Pøh, siger grisen, det er vel ikke andet end pral. Fortæl om dengang, du boede på gården Vestereng, siger hesten Lotte, for dengang drev du vist nogle forfærdelige løjer med folkene derovre. Pøh, siger grisen fornærmet. Men den lytter alligevel, da pok begynder at fortælle. Jo, ser I, siger Nissepok. Pigerne over på gården en var en flok fjælede høns, som aldrig brugte deres hoveder til at tænke sig om med. Og så en dag, ser I, havde de ganske rigtigt husket at give mig en ganske rar portion grød. Men den lugtede nu så mærkeligt. Og da jeg så smagte ordentligt efter, ja, så opdagede jeg jo, at de fjantede tøser slet ikke havde lagt en klat smør i toppen af grøden, men en klat fedt. Ja, hvad giver I mig? Fedt på grøden? Var det grisefedt? spørger den fornærmede gris. Ja, siger Nissepok. Ægte grisefedt. Den fornærmede gris holder helt op med at være fornærmet og siger en lille smule ophidset. Så drillede du dem, der forhåbentlig til gengæld, ikke? Om jeg gjorde, siger Nisse pock og gnider sig i hænderne ved tanken. Hør nu bare, den næste lørdag skulle alle de fjælede tøsebørn til bal, og de klædte sig jo ud, som om jeg ved ikke hvad, og snakkede om karlene og om, at de skulle have et lille kys på det bal. Men ser I, bitte husdyr. Gamle nissepok er jo ikke tabt bag af en vogn. Og da de fjælede tøse gik igennem alene ved Holesby, hældte jeg en tynde tjære ned i hovederne på tøserne. skred de så, for de troede, at det var begyndt at regne, og løb så alt hvad de kunne ind til balsen i Holesby. Og der stod jo så, alle egnens karle, og da de fik øje på de sværte og sorte tøsebørn fra Vestereng, ja, så lå de til, at de trimlede om på gulvet. Og jeg kan love for, at der var ingen af pigerne fra gården Vestereng, der fik så meget som et lille bitte kys den aften. Og det kan de takke mig for. Der blev stille i stallen og på hyldoftet. Dyrene tænkte længe over den historie, og til sidst sagde grisen, du er nu slet ikke så torset, gamle Nissepok. Mhm, mm sagde Nissepok og lagde sig tilbage i høde. Det er du som en heller ikke, din dumme gris. Det var det 12. afsnit. Mm -hmm. Det var et godt afsnit. Jeg kan godt lide skar en Og det handlede om nisser. Og det handlede om nisser. Jeg kan også godt lide skar en men altså lidt, lidt strengt at hælde tjære i hovedet. Men de har jo givet ham fedt på hans risengrød. Gider det er du måske at spise fedt på din risengrød? Nej, det er lidt klammer. Meget klammer. Jeg vil meget hellere bare smør og kanel. Mmm, og sukker. Ja. Yeah. Kanel, sukker, ikke? Jo. Jeg tænker, hvad er tjære egentlig hos Fine? Mm, tjære? Det er sådan noget, man bruger til asfalt. Så de har fået vej i hovedet. Jamen, det er sådan noget klistret Sort, sådan en helt natsort masse, som er sådan virkelig ulækkert at få på sig. Er det ligesom lakrids? Ja, og man kan faktisk så godt tygge tjære, men det dør man af inde i kroppen. Så det må man ikke? Nej, men man har gjort det. Ligesom ja. folk, der tykker skrå. Okay. Ja, hvor det, det er noget mærkeligt noget tjære, men det er i hvert fald sort og tygt. Okay. Man skal ikke smide det i hovedet på folk. Men man har jo sådan noget, hvor man siger, at man skal døbe det i tjære og rulle dem i for Fordi så kan man aldrig komme af med det. Nej, så er man en kylling resten af livet. Ja, næsten. Hvordan får man det af igen? Jeg har aldrig blevet dybde i tjære. Nu. No. Jeg vil sige, jeg har heller ikke glemt at give næsten en grød. Så jeg er ikke blevet forhindret i at give nogen kys. Eller få nogen kys. Og det er heldig nok. Mhm. Mm det kan man jo også tænke over, hvis man er lidt ældre. At ja, hvis man glemmer at give nissen grød, ja, så er der ingen kys. Så er der ingen kys. Det skal den nok sørge for. Det er godt med sådan en drillenisse. Der kan holde lidt styr på en. Det er rigtigt. Og hvis man nu... Så jeg tænker bare, hvad nu, hvis det værste pigerne, hvis det var for kys? Så skal man jo bare lade være at give grød. Fordi så får man kys. Nej, hvis man lader være at grød, så får man jo ikke nogen kys, fordi så får man tjerre i hovedet. Men de vil jo gerne have kys. Men du sagde, hvad nu hvis man som piger ikke har lyst til køs? Ja. Så skal den jo lave skarnstreger, hvor man får at No. Ja. Det skal man også tænke lidt over. Så hvis man nu er lidt mindre og synes, at kys er mega klamre. Ja, eller lidt større og synes, at kys er mega klamre. Ja. Så skal man også passe på med at lade være med at give næsen Grød. Fordi så får man bare køs. Man skal i hvert fald huske at give næsten grød. Det jeg meget, tror, meget, tror jeg jeg. Jeg. det er sådan nogle store våde kysser. Nogle. Sådan nogle, der lyder næsten ligesom smask. Ja. Sådan ligesom, hvis man bliver kysset af en ko i hovedet. Jeg gad godt at prøve det. At blive kysset af en ko? Mm, ja, jeg ved. Jeg, jeg kan virkelig godt lide køer, men ikke kysse af en ko. Uuh, dens tunge er næsten lige så bredt som mit ansigt. Måske en kalv så. Okay, de en så. babyko. En babyko. En kalf. Det er rigtigt. Det var ikke så julet. Det handlede lidt om skarrenstreger. Ja. Men det er da også julet. At lave nisse ting. Ja, det er rigtigt. Jeg glæder mig i hvert fald til i morgen. Ja. Fordi så er vi over halvvejs til jul. Åh, oh, så er det bare jul lige om lidt. Ja. Jeg kan næsten ikke vente. Mm -mm. Så sætter vi bogmærket her.